Nem csak látni fogjuk, hogy ez nyilvánvalóvá válik, ez már felbukkant. Van ma egy hamis egyház. Nagyon fontos, hogy emlékezzünk erre. Ez azért hamis egyház, mert elárulta Jézust. Aztán Pál tovább megy és visszatér témához a témájához. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta évát a ragasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Maradj egyszerű. Ne próbálj túl okos lenni. Véleményem szerint. Tarts távol magad a teológiától. Nem kritizálom a teológusokat, de úgy gondolom, hogy a teológia sokkal több kárt okozott a gyülekezetben, mint amennyi jót tett. Szerintem nem szükséges a Bibliából a rendszert alkotnunk, hanem ki kell találnunk, mit tanít, és azt szerint kell élnünk. Tudjátok, miért gyártunk teológiát? Mert a Biblia túl egyszerű. Ki kell találnunk a körülírásokat a Szentírás egyszerű parancsaira. Ha valaki harcol jobb felől, fordítsd oda a másik orcádat. Ha valaki ruhádat kéri, ad neki oda. Tegyél jót azzal, aki gyűlölt téged. Áldjátok azokat, akik küldöznek titeket. Ezt nem bogyolult megérteni, de nehéz megtenni. Nem az üzenet nyaka tekert. A komplikáció a mi eltorzolt emberi természetünkben rejlik. A végére érkezünk -e hamarosan. A következő dolog. Gyakorold az érzékeidet a megkülönböztetésre. Zsidók 5. 12. vers. Ugyanis ennyi idő múltan már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédének alapelemeire. Mert olyanok lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem keményed erre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság beszédében, mivel kiskorú baba, sok óriás csecsemő található ma a gyülekezetben. A szilárd táplálék azoké, akik nagykorúak vagy érettek, ezek olyanok, akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Annak érdekében, hogy képes legyél a megkülönböztetésre, gyakorolnod kell az érzékeidet. Minden alkalommal, amikor konfliktusba kerülsz valamivel, meg, be kell vetned az ítélő képességedet, tanulj meg különbséget tenni a jó és a rossz, a szellemi és a lelki között, mivel ezek teljesen különbözőek. Ami hatást gyakorol az érzelmeidre, az egyáltalán nem biztos, hogy a szellemedet is megérinti. Sok lelki dicsőítést fordul ma elő a gyülekezetben. Azért dicsérik Istent, hogy jól érezzék magukat. Csodálatos dicsőítő szolgálat mondják. De a dicséret célja nem az, hogy jól szórakozzunk. Ez arra való, hogy imádjuk Istent. El kell jutnunk arra a helyre, ahol érzékenyek vagyunk a szellemi és a lelki közti különbségre. Ide csak a közben jutunk el, ahogy gyakoroljuk. Mindig tartsd az észlelő antennádat. Vedd fel, mi történik az összejövetelen. Vedd fel, miről szól az üzenet. És akkor nem zavarodsz össze annyira, amikor a krízis jön. Végül, és ez az utolsó, fejleszt ki, gyakorold az igazság szeretetét. A kettő 2 Thesszalonika 2.9-től. 2 a második rész. A 9. verstől, ez az Antikrisztusról szól. Mert ennek a törvény az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és sodájával. Figyeld meg, hogy a sátán erőteljes jelekkel és csodákkal tud előállni, de attól még ő az ördög. És a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, mert nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy üdvözöljenek. Miért kárhoznak el? Mert nem fogadták el az igazság szeretetét. Ha elutasítod az igazság szeretetét, el fogsz veszni. A szeretet itt egy erős szó, nem pedig gyenge. Nem az igazság elviselését jelenti. Nem azt jelenti, hogy megengeded valakinek, hogy bemutassa neked az igazságot. A szeretet... Ez az igazság a, az a jelentése, hogy te keresed meg az igazságot. Ezeket az embereket nem tévesztik meg. A többieket igen. Miért? Mert az utóbbiak nem fogadták be az igazság szeretetét. Szeretnélek sörgetni benneteket, kedves testvéreim. Gyakoroljátok az igazság szeretetét. Fejleszétek ki. Szállj időt arra, hogy rájöjj, mi az igazság. Szentej időt a Bibliádat olvasva az Úr jelenlétében. Most felolvasom... Ezt a kilenc javaslatot aztán befejezem. Először csak Isten kegyelméből lehetünk hűségesek. <kül> második, ki kell fejlesztenünk az alázatosságot és az Úr Harmadik, mindent a szentírásra kell alapoznunk. Előbb az általános kinyilatkoztatás, azután jön a személyes kijelentés. 4. Jézusra kell összpontosítanunk. Jézus bizonyságtétele a profécia lényege. 5. Engedjük, hogy Isten kezdeményezzen. Legyünk elválasztottak. 6. Legyünk tudatában a fantáziának. Álljunk az írások védőkorlátján belül. 7. Maradj egyszerű és világos. Ne válj túl bonyolultán. Ne használj túl hosszú szavakat. Észre fogod venni, hogy a Bibliában a legtöbb fontos szó egy szótagú. Nyolcadik, gyakorold az érzékeidet a megkülönböztetésben és a különböző dolgok megítélésében. Kilencedik, fejleszd ki az igazság szeretetét. Szeretnék minnyájunkért imádkozni az üzenet bezárásaként. Azt gondolom jó lenne, ha mindannyian felállnánk. Elég sokáig ültünk. Meghívlak, hogy csatlakozz hozzám ebben az imádságban. Ez Isten irgalmáért mondott ima, amelyre nekünk nekem szükségem van. Testvérek, nem, nekem ugyanúgy létfontosságú Isten kegyelme, mint nektek. Mivel nagy befolyásom miatt, ha rossz útra térnék, sok más embert is tévútra vezetnék. Mindig tudatában vagyok ennek. Ezért nélkülözhetetlen számunkra Isten kegyelme. Mondjuk meg Istennek, hogy akarjuk az igazságot. Ki akarjuk fejleszteni az igazság szeretetét. Menj Atyánk, az Úr Jézus Krisztus, amit csodálatos megváltunk, és Urunk nevében jövünk ma este hozzád. Hálát adunk neked ezért a nagyszerű megváltásért, amelyet fiad vérével szereztél meg számunkra. Urunk, tisztelünk, és elismerünk téged. Nem vesztük könnyedén a dolgokat. Isten félelmében járunk. Köszönjük a védőkorlátot, a Szentírást, amit körénk helyeztél. A korláton belül akarunk maradni. Megalázok magunkat előtted, és elismerjük, hogy teljes mértékben tőled függünk. Csak a Te hűségedtől, kegyelmed által tudunk megmaradni. Így, Úrunk, magunkat Neked. Megtagadunk minden területet, amelyen a megtévesztés befolyásolt bennünket. Ellene fordulunk, előzzük magunktól. Leoldjuk magunkról ezeket Jézus nevében. Meg akarjuk ragadni az igazságot. Aki Jézus, ami a Biblia, és aki a Szent Szellem. Kinyitjuk a szívünket és értelmünket ezelőtt az igazság előtt. Kérünk hogy töltsd be minket Isten igazságával, Jézus nevében. Amen. Legyél éber. A mai reggelen a józanságról beszéltem. Most arról fogok szólni, hogy légy éber. A megvallás, amit választottunk, egy ima, ami tovább visz ezen a vonalon. Ez a Filipibeliekhez írt levélben van, az első rész 9-től 11-es verse. Csak megváltoztattuk a szavakat, hogy az imát személyesé tegyük. Ezt imádkozzuk. A szeretet egyre inkább bővölködjön bennünk, ismerettel és minden megértéssel, hogy megítélhessük, mi a helyes hogy tiszták, őszinték és kifogástalanok legyünk a Krisztus napjára, és gazdagon teremjük az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Már említettem, miről szándékozom beszélni, Légy Éber. A Légy Józan, Légy Éber felszólítás Péter első levelében, az 5. rész 8. versében található. Ma reggel a józanságról beszéltem, belépve a szellemi hadviselés területére is. Ragaszkodjunk a valósághoz, ne legyen bizonytalan, vagy valóságtól elrugaszkodott a hozzáállásunk, és ne használjunk olyan nyelvet, ami a tapasztalataink szintje felett áll. Ma este arról fogok beszélni, hogy legyünk éberek, különösen az új szövetségben adott sok figyelmeztetés vonatkozásában, amelyek a megtévesztéstől óvnak. Az új szövetségben majdnem minden rész, ami az idők végével van kapcsolatban, tartalmaz valamilyen figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy ne tévesszenek meg bennünket. Csak két részt fogok olvasni a Máté 24-ből, magának Jézusnak a szavaiból. Arról kérdezték, hogy mik lesznek a visszajövetelének jelei az idők végén, és amikor válaszolt, az első dolog, amit tett, az, hogy óvta a tanítványait a megtévesztéstől. Így ezt mondta a Máté 24, 4-5-ben. Vigyázzatok, hogy meg ne valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a messiás, és sokakat megtévesztenek. Nos, Jézus igaz próféta? És a zsidó enciklopédia körülbelül 40 hamis mesiásról számol be, akik a zsidó néphez jöttek Jézus ideje óta. A leghíresebb talán Bar Koba volt. Minnyájunknak, minnyájuknak sikerült a zsidó nép egy részét megtéveszteni. A figyelmeztetés azonban messze túlmutat a zsidó népen. Aztán ugyanabban a részben, a 23. és az azt követő versekben Jézus ezt mondja. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, és hatalmas jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Egy idő után ez jobb lesz. Íme előre megmondtam nektek. Így Jézus ezt mondja, nem állíthatjátok, hogy nem figyelmeztettelek titeket. Azt mondja, hogy hamis proféták és hamis messiások fognak előállni, és nagy jeleket és csodákat mutatnak. Tehát lehetséges hogy eltévejegyjünk, még a választottakat is megtéveszthetik. Ebből két fontos lecke következik. Először, hogy a csodás jelek nem szükségszerűen bizonyítják, hogy egy üzenet igaz. Mivel Jézus azt mondja, hogy hatalmas jeleket és csodákat fognak tenni, de tévútra vezetnek bennünket. Nem alapozhatod egy üzenet igazságának felbecsülését pusztán arra a tényre, hogy természetfeletti jelek és megtapasztalások kísérték. Rendkívül veszélyes ez a hozzáállás. Másodszor Jézus azt mondta, hogy még elnézést, még a választottakat is megtévesztenék, ha lehetne. A választottak azok, akiket Isten kiválasztott. Miért nem lehetséges, hogy a választottak eltévelje egyenek? A válasz azért, mert Isten kiválasztotta őket. A biztonságunk nem abban van, hogy milyen okosak vagyunk, vagy milyen szellemiek vagyunk, hanem abban a tényben, hogy Isten kiválasztott bennünket. Ez a mi biztonságunk. Annak érdekében, hogy elkerüljük a megtévesztést, képeseknek kell lennünk az igazság azonosítására. And, uh, és a megvizsgálására Jézus vezetésével. Jézus ezt mondta, azért jöttem, azért születtem, hogy tanulságot tegyek az igazságról. Pilátus megismételte ezt egy kérdés feltevésével. Mi az igazság? Nem tudjuk megmondani, hogy Jézus kültői kérdésként tette fel, mi az igazság, vagy őszintén nyugtalanította még az igazság. Nincs módunk arra, hogy ezt valaha megtudjuk. Olyan kérdést vetett azonban fel, amelyre a filozófusok soha nem tudtak kielégítő választ adni. A nyugati filozófiák 2500 évében egy filozófus sem állt elő olyan válaszsal, ami kielégítő felelet lenne erre a kérdésre. Mi az igazság? Mindannyian úgy gondoljuk, tudjuk a választ, amíg meg nem próbáljuk meghatározni, és rájövünk, hogy nem tudjuk. A Biblia azonban nagyon világos választ ad arra a kérdésre, hogy mi az igazság, de ez nem teljesen egyszerű, mivel a Biblia az igazságot, Három nézőpontból mutatja be. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk, rendelkezünk az igazsággal, mind három szempontot meg kell vizsgálnunk, amelyeket az igazság három egyenrangú megtestesítőjének neveznék. Ha biztos akarsz lenni, hogy tényleg a tied az igazság, át kell vizsgálnod mind a három egyenrangú oldalt, hogy meglásd, minnyáján a helyükön vannak-e. Először a János 14.6-ban Jézus ezt mondta, én vagyok az igazság. Tehát az igazság Jézus. A János 17.17-ben azonban Jézus imádkozott az Atyához, és így szólt, a Te igéd az igazság. Ez szerint Isten igéje, a Biblia az igazság. Az 1. János 5.6-ban János ezt mondja, a Szent Szellem bizonyságot tesz Jézusról, és a Szent Szellem az igazság. Tehát három összefüggő szempontból létezik az igazság. Az igazság Jézus, az igazság a Biblia, és az igazság a Szent Szellem. Elnézést. Igyekszem. Annak érdekében, hogy bizonyos legyél abban, hogy valóban rendelkezel az igazsággal, meg kell vizsgálnod mindhárom megtestesítőt, Jézust, a Bibliát és a Szent Szellemet. Például lehet, hogy valaki egészen sokat prédikál Jézusról, és ez nagyon jól hangozhat, de ha ellenőrzöd a Bibliádat, rájössz, hogy az nem ezt tanítja Jézusról. Vagy valaki rengeteget beszél a Szent Szellemről, és hatalmas lelkesedés és vidámság légkörét gerjeszti fel, de ha valóban megvizsgálod, ez a személy nem tanítja az igazságot Jézusról. Vagy ha valaki nagy hangsúlyt fektet a Bibliára, az írásokra, de nem foglalkozik a Szent Szellemmel, az csak halott betű. Így ahhoz, hogy biztos légy abban, hogy rendelkezel az igazsággal, Három dolognak kell a helyén lennie. Megfelel Jézusnak? A Biblia szerint hiteles? Benne van-e a Szent Szellem tanúságtétele. Ha ezt a három dolgot össze tudod tenni, akkor lehetsz biztos abban, hogy az igazság birtokában vagy. A 2. Korintus 11. részében Pál figyelmezteti a korintusi keresztényeket, nehogy eltévejegyenek. Amiben feltehetően mindannyian megegyezhetünk, ha valaki karizmatikus volt, ők tényleg azok voltak. Így a karizmatikusság nem mentesít a megtévesztéstől. Pál azt mondja a 2. Korintus 11.3-ban, Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát a ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki, egy másik prédikátor, oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, akit mi nem hirdettünk, vagy más szellemet fogadtok be, amit nem kaptatok, vagyis ami nem a Szent Szellem, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Nem meglepő, hogy az emberek mennyire készek elfogadni a hamisat? Figyeld meg, ha más Jézusod van, más szellem él benned, és más az evangéliumod. Jézus minden olyan bemutatása, ami nem igei, ami nincs összhangban az igével, más szellemmel jár, ami nem a Szent Szellem. Az eredmény pedig olyan evangélium lesz, ami nem az igaz evangélium. Napjainkban az egyházban más Jézusok széles választéka található. Csak hármat említek meg. Ez a Jézus a marxista forradalmár. Aki kéz kimenni gépfegyverekkel, és harcolni a szegények oldalán, és felszabadítja a szegényeket az elnyomó uralma alól. Ez nagyon népszerű Dél-Amerikában, de más helyeken is. De ez nem a Biblia Jézusa. Ő nem ilyen. Nagyon... Dicséretre méltó, ha valaki segíteni akar a szegényeknek, de ne ilyen módon tegye, ez nem a hívők módszere a szegények támogatására. Ezt felszabadító teológiának hívják, és nagyon elfogadott sok helyen az egyházban, Latin-Amerikában sok katolikus magáévá tette a felszabadító teológiát, és néha marxista mozgalommakhoz csatlakoznak. Aztán ott van Jézus, a keleti guru. Az emberek büszkén vezetik vissza a buddhához, szokratészhez és hasonlókhoz. Ezt a fajta mozgalmat ma New Age-nek, újkor mozgalomnak nevezzük. Az ő Jézusokat felsorakoztatják a számos más guru mellé. Ő azonban nem egy guru, hanem Isten fia, ő a megváltó. A New Age üzenete hamis evangélium és más szellem kíséri. Aztán a másik Jézus, a kedves karácsonyapó, aki körbejár, mindenkit megsimogat és ezt mondja, semmi baj, ne aggódj. Ezt én liberális egyháznak hívom. Olyan Jézusa van, aki nem beszél a bűnről, soha nem említi az ítéletet, és azt állítja, hogy minden vallás különböző út ahhoz az Istenhez. Nem kell aggodnunk, nincs mitől félni. Ez három példa a kortárs tanításokra, ami megtévesztést hoz be más Jézus hirdetésével. Azt mondom, hogy jelenleg számos embert megtéveszt ezek egyike, és ezek száma milliókra tehető, így ez nem csak egy kis a társadalom peremén élő csoport valahol a világ végén. Most szeretnék elmondani néhány gondolatot arról, hogyan lép be a megtévesztés. Hiszem, hogy csak egy ajtó van, ami beengedi a megtévesztést, és ez a büszkeség. Hiszem, hogy minden megtévesztés mögött büszkeség áll. A büszkeség nyit meg bennünket a téveigés előtt. Az igazi példa erre Lucifer aki valószínűleg az összes angyalok közt a legszebb és legbölcsebb volt. Azonban büszke lett a szépségére és bölcsességére. Lázadni kezdett, és végül eltévejedett. És ha ez megtörténhet egy arkangyallal a mennyben, ahogy meg is esett, közülünk hányan mondhatják el, hogy ez velünk soha nem történhet meg. Sok szekta egyik elhajlása az a fajta hivogatás, hogyha csatlakozol hozzájuk, egy szuper csoporthoz fogsz tartozni. Úgy értem, a valódi győztesekhez. Az embereknek el kell végezni a munkát. Az egyház hibázott a munka elvégzésében, de itt vagyunk mi, mi majd teljesítjük a küldetést. Milyen hatása van ennek? büszkeséget kelt. Így van. Nézzük meg a megnyilvánult fiú tanítását, amelyet valószínűleg néhányan ismertek. Ez volt pontosan az ő tanításuk. De még sokkal tovább is mentek, mivel végül azt állították, hogy elérheted a halhatatlanságot, ha helyes dolgokat teszel. Figyelemreméltó, hogy mennyi szektá tanítja ezt. A mormonok ezt tanítják. Közvetetten a szabad külművességnek is ez a tanítása. Ez aztán egészen visszamegy addig, amit a Biblia a hazugságnak nevez, ami az első hazugság volt, amivel a sátán az emberi nemre támadt, ami ezt volt, olyanok lesztek, mint az Isten. És minden alkalommal, amikor meg akarja téveszteni az embereket, hasonló motivációt használ. Tehát légy tisztában azzal, hogy amikor az emberek azt mondják neked, hogy ez egy szuper csapat, amely előrébb tart, mint mások, és inkább kritikusak a keresztények előző nemzedékével szemben. De meg kell mondanom, hogy ahogy eddig láttam, ők nem mutatják fel azokat a fajta eredményeket, amit az előző generáció produkált. Azt tanácsolom az embereknek, ha valaha is egy csoporthoz csatlakozol, ahol azt mondják neked, hogy ha igaz akarsz lenni, kapcsolódj be hozzánk, és úgy döntesz, hogy közéjük állsz, egy dolgot biztosan tudhatsz, tévedsz. A példabeszédek 29.5 ezt mondja, Aki a szájával hízeleg embertársának, hálót vet annak lába elé. Ismert fel a hízelgést. Úgy gondolom, ez különösen a prédikátorokra vonatkozik. A prédikátorok nagyon fogékonyak a hízelgésre. Csőbe húzhatnak bennünket, amikor az emberek hízelgő meghívást adnak nekünk. Azt mondják, hogy ha szövetkezel velünk, ajtókat nyitnak meg számodra. Ha nem vagy prédikátor, valószínűleg nem vagy tisztában azzal. Milyen erőteljes ez a kísértés, mivel a legtöbb prédikátor hatékonyságát a kapott meghívások számán méri le. Hallottam, amikor több prédikátor bevallotta ezt. Ez nem igazán szellemi hozzáállás, legyünk őszinték. Nem tudjuk, hogy ki nagyon szellemi ember. Jézusnak van egy kiválasztott csapata, de ez nem egy szupercsoport. Különböző féle emberekből áll. Egyedül Jézus választott ilyen embereket. Az 1 korintus 1, 26, és az azt követő versei ezt állítják. Mert nézzétek csak a ti elihivatástokat, testvéreim, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés test szerint bölcsek, nem sok hatalmas, nem sok előkelő kapott elhívást. De Isten azokat választotta ki, és emlékezd, hogy Isten megvédi azokat, akiket kiválasztott. És ha Isten választottai között akarsz lenni, ezen a listán rajta kell lenned, mivel Isten választott, nem változtathatod meg az álláspontját, nem lehet felülbírálni, ez eldőlt. Így ahogy végignézzük ezt, nézz utána, hogy megfelelő vagy-e beleillesz -e. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek. És a semmiket, hogy semmikét egye a valamiket. Hogy egyetlen embersedítsek egyék az Isten színe előtt. Vedd észre, hogy Isten szándéka az, hogy felszámolja a büszkeséget. Nos, itt van a lista. Kérdezz meg magattól, beleillek-e ebbe? Isten a bolondokat választotta ki, a gyengéket választotta, a hitványakot, az egyszerűeket választotta, azokat, akik megvetettek, és azokat, akik nincsenek. Az ok, amiért Isten kiválasztotta ezeket, hogy soha többé senki ne legyen képes felértékelni magát, és ezt mondani, Isten azért választott ki engem, mert olyan okos, vagy olyan erős, vagy olyan bölcs vagyok szüksége volt rám. Amikor megtértem egyfajta isteni véletlen révén a II. világháborúban, a brit hadseregben szolgáltam, Cambridge-ben a King's College tagja voltam, és ez azt jelentette, hogy kitűnő eredménnyel végeztem az egyetemet, és jövőm volt a tudományos világban. Egy darabig az volt a hozzáállásom, hogy Isten igazán szerencsés, hogy megszerzett engem. Minél jobban megismertem magamat, annál inkább felülbíráltam ezt a véleményemet. Most úgy tartom, hogy nem tudom felfogni, miért szemelt ki Isten. Az igazság az volt, hogy megszüntették a cambridge egyetemi tagságomat, nem járkáltam többi talárban a királyok felszentelt udvarában. Egy helyi működésű, fizetletlen jogász voltam. A bérem napi két shilling volt, régi shilling. Ekkor talált rám Isten. Hála Istennek, hogy megragadott. Tehát légy óvatos. Ha bárki arról próbál meggyőzni, hogy egy különleges szuper keresztény leszel, ha a csoportjukhoz csatlakozol. Ez egy biztos figyelmeztetés, hogy maradj távol tőlük. Rendben? Most néhány nagyon jól megragadható gyakorlati kérdéssel fogok foglalkozni. Remélem, senkit sem fogok megsérteni, de ha mégis ez történik, nem szándékos. Arról szeretnék őszintén beszélni, hogyan léphet be eltévejedés a profécián keresztül. A proféciának nagyon magasztosan hangzó címe van, és sok ember úgy gondolja, hogy ha valaha is visszautasít egy proféciát, bajba kerül. Az új szövetség azonban nem ezt tanítja. Az 1. Korintus 14.29-ben Pál ezt mondja, két vagy három a szóljon, a többiek pedig ítéljék meg. Az 1. Tesszalonika 5.19.21-ben Pál így szól. A szellemet megneolcsátok, a próféciákat nevessétek meg, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Tehát a Szent Szellemnek semmilyen megnyilvánulását nevessük meg, de meg kell vizsgálnunk azokat. És csak azokhoz ragaszkodjunk, amik jók. Pál azt mondja, hogy ha az emberek profétálnak, másoknak meg kell ítélni őket. Annak a profétának, aki nem hajlandó arra, hogy megítéljék, nem lenne szabad profétálnia. Mindenfelé vannak olyan proféták, akik ezt állítják, ha megítéled az üzenetemet, Isten elítél téged. Ez nem elméleti feltevés, tudok ilyenekről. Az én hozzáállásom az, hogy ha én nem ítélem meg az üzenetet, akkor... Isten akkor ítél meg engem, mivel ő mondta nekem, hogy vizsgálja meg a proféciát. Ne félje profétálástól. Vagy hálát Istennek érte, amikor az helyes, de soha ne hajt, hogy megfélemlítsen, vagy parancsoljon neked. A prófétáknak nem szabad irányítaniuk bennünket. Milyen irányelvek alapján ítéljük meg a proféciákat? Az Ézsajás 8, 19, 20 ban találunk erre választ. És ha ezt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és a jövendő mondókhoz, akik suttognak és mormolnak, nem Istenét kell keresni a népnek, a holtakhoz kell fordulni az élők helyett. Ez természetesen egy figyelmeztetés a széánszok ellen. Aztán a válasz itt az, hogy a törvényre és a bizonyságtételre figyeljetek. Ha nem szólnak e szerint az ige szerint, azért van, mert nincs világosság bennük. A végső bizonyíték tesztje tehát az, hogy a törvénynek és Isten igéjének megfelelően beszélnek-e? Ha nem ezt teszik, nincs világosság bennük. Így Isten igéje alapján ítéljük meg őket. Most egy olyan területre térek át, ami gyakorlati, és talán egy kicsit kényes téma, de néhány példát fogok mondani a félrevezető proféciákra, hogyan téveszthetik meg az embereket a proféciák. Az első példát a Róma 12.6-ból veszem. Mert... A Róma 12.6 mert ha nekünk adatot kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, használjuk azokat, ha profétálás adatot, akkor a hitünk mértéke szerint profétáljunk. Más szavakkal ne lépj túl a hiteden, amikor profétálsz. Meglehetősen nehéz profétálni, felüdítő érzés, és annyira feldobodhatsz, hogy eltérsz Isten szavától, az Írás szavától, amiket a Szent Szelem ténylegesen adott neked. Vegyünk egy egyszerű példát. Lehet, hogy valaki kap egy igaz proféciát. Jön egy nagy ébredés. Ez igaz, de annyira izgatott lesz, hogy hozzáteszi, és ez a mi gyülekezetünkben fog kezdődni. Látjátok? Nos, ez igaz lehet, azonban nagyon is lehetséges, hogy az első fele igaz volt, a második fele pedig nem. Miért? Mert az illető túlment a hit mértékén, amit Isten adott neki. Ma reggel foglalkoztam ezzel a szellemi hadviseléssel kapcsolatban. Maradj a hit neked adott mértékén belül. Aztán az Abcsel 16-ban egy olyan példát láthatunk, amikor egy profécia vagy kijelentés igaz volt, de nem Istentől származott. Azt gondolom, ez hastalmas kísértés, hogyha igaz a kijelentés, Istentől valónak kell lennie. Nem így van. Az Apcella 16 leírja, mi történt, amikor Pál és Silás megérkeztek Filippi városába. Olvassuk el a 16. és következő verseket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akit jövendő mondás szelleme szállt meg, amit a görög nyelv így fejez ki, piton szellem, a kígyó, amely körbefonja, megmérgezi az embereket és tönkreteszi az életüket. Érdekes, hogy van egy közismert látnok Washington DC-ben, aki a könyvében beszámolt arról, hogy ezt a képességet akkor kapta, amikor egy kígyó került be az ágyába. Ezt úgy írta, hogy úgy írta, hogy nem vette észre, hogy közben kijelentett a képességének forrását. Tehát volt egy jövendőmondos szellemmel megszállt szolgáló lány, aki jóslásával sok hasznot hajtott gazdáinak. Ez a lány követte pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Minden egyes szó, amit mondott, igaz volt. Először is ő volt az első személy Filippiben, aki tudta, kik voltak pálék. De nem Isten szelleme volt, ami rajta keresztül megszólalt. Ez egy jövendőmondó, jósló szellem volt. Aztán így végződött, ezt több napon át végezte Pált azonban rettenetesen bosszantotta, ezért megfordult és ezt mondta a szellemnek Parancsolom neked a Jézus Kisztus nevében, hogy menj ki belőle És a jövendő szellem még abban az órában kiment belőle Azután soha többé nem volt képes jósolni Látjátok, a jövendő mondás valóság Megdöbbentő, hogy milyen sokszor meg tudják mondani nekünk a jósok az igazságot, de ez nem Istentől származik. Ezen kívül végül minden hazugság is, mindig hazugság is keveredik bele. Azonban az igazság a csalétek, amivel fennakadsz a horgon, hogy elfogad a hazugságot. Néha ezt a megjegyzést fűzöm a filipébeli lány történetéhez. Néhány modern misszionárius a gyülekezet fogja. Fontos tagjává avatna Filipiben. Amikor ő ott volt és bizonyságot tett mellettől, milyen, milyen csodálatos, megtért ember. Amikor ott voltunk az utcán, ezeket mondta, emberek, látjátok a sátán, milyen ravasz? Elmondok néhány példát a személyes ismeretségemből. Van egy barátom, aki abban az időben, néhány éve, egy régi típusú felekezett lelkipásztora volt az Egyesült Államokban. Annak érdekében, hogy pénzt gyűjtsön gyülekezeti célokra, gyülekezeti életünk nevű alkalmakat tartott. Az emberek, akik ezt szervezték, azt javasolták a pásztornak, hogy jó lenne, ha meghívnának másféle hitű embereket is, mondjuk egy jóst. Azt a lelkész igazából nem akarta ezt, jobb meggyőződése volt, de nem kívánt szembeszállni a nyomással. Így azt mondta, rendben van, eljöhet a jósnő. Szóval ott volt a jós, és egy kis sátorban ült, a pásztor pedig bement hozzá, hogy megtudja a jövőjét. A jövendő mondó, a szemébe nézett, és így szólt, a, fere, a feleségednek rákja lesz. A barátom azt mondta, hogy meghült benne a vér, a felesége pedig tényleg rákos lett. Szerencsére az imádság és a gyógyszerek hatására aztán meggyógyult. Látjátok, a jósnő igazot mondott, de ez nem Istentől származott. Voltam olyan helyzetben, nem mondhatom meg, hogy hol történt, ahol hallottam egy esetről, egy fiatal asszony, aki úgy gondolom egyfajta keresztény volt, elment egy jóshoz, jobban kellett volna tudni, amit tesz. Az illető azt mondta neki, hogy hamarosan özvegy lesz, mert megölik a férjét. És egy nagyon szokatlan, furcsa balesetben, két évnél hamarabb a férje meghalt. Tudjátok, mi történt ezzel a szegény nővel? Gyötörte a bűntudat. Én nyitottam-e meg az utat ahhoz, hogy ez történjen a férjemmel, azzal, hogy elmentem ahhoz a jós nőhöz? Hozzáteszem egy személyes tapasztalatomat. Néhány éve gyülekezet pásztori körében voltam az Egyesült Államokban, és sok szabadító szolgálatot végeztem. Egy hölgy jött hozzám, és azt mondta, hogy spiritiszta volt, de megtért, és szabadulni szeretne. Nem volt bizonyosságom afelől, hogy igazán megtért. Így azt mondtam, nem vagyok biztos benne, menj el, és akkor gyere vissza, ha tényleg megtértél. Aztán azt hiszem egy vagy két héttel később visszajött, és azt mondta, hogy megtért. Nagyon nehéz dolog tagadni azt, hogy valaki megtért, mert nem akarsz kihagyni egy ilyen lehetőséget. Még mindig nem volt jó érzésem ezzel kapcsolatban, de azt mondtam, rendben van, imádkozzunk. A gyülekezeti terem elején imádkoztunk, ahol egy emelvény állt a szónakok részére. A pódium előtt helyezkedtünk el. Tényleg azért küzdöttem, hogy segítsek ennek a nőnek a szabadulásában, ez kemény munka volt. Egy idő után pihenni akartam, így hátrahajoltam a dobogó felé. Ekkor a hölgy így szólt, látlak egy autóban, ami belecsapódott egy fába. És hála legyen Istennek ellenőrzésem alatt tartottam a helyzetet, és így feleltem. Te, te, jövendő szellem, egy olyan autóban sem fogok ülni, ami belerohan a fában. Ezt nem fogadom el. De meg kell vallanom, hogyha elfogadtam volna ezt a kijelentést, megtörténhetett volna. Ez a sátán végzete volt a számomra. És ugyanúgy, ahogy elfogadod Isten tervét az életedre, ha megnyitod magad az előtt, amit ő mond, elfogadhatod a sátán rendelte sorsot is, ha megnyitod magad előtte. Hála Istennek, az ezután következő években soha nem ültem olyan autóban, amelyik fába volna. De micsoda figyelmeztetés ez a számomra? Azt gondoltam, drága uram, olyan hálás vagyok, hogy éber voltam. Így is reagálhattam volna. Ó, nem szörnyű, abban a karombolos autóban leszek. I, uh... Olvastam egy ausztráliai üzletember bizonyságtételét a teljes Evangélium üzletemberek ausztráliai hangt magazinjában, leírta, hogyan került bele okkultizmusba és beszámolt arról, miképpen mentette ki Isten. Így jutott az okkultizmusba, az irodájában tartózkodott, és távolság beszélgetést folytatott telefonon egy másik messzi városban lakó hölgyel. A nő azt állította, hogy el tud neki mondani olyan dolgokat, amik az illető nem tud. Néha én is így érzem, különösen, ha köhögök. Úgyhogy mindegyformák vagyunk. Lazics. Szóval a hölgy meg akart győzni arról, hogy természetfeletti dolgokra képes. Így azt mondta a nőnek, mondd meg nekem, mi van mögöttem az irodában. A nő azt válaszolta, egy teve. Tevékről alig lehet hallani Ausztráliában. Azt sem nagyon tudják, mi ez a teve. A férfi háta mögött az irodájában egy nagy tevekép függött. Ez meggyőzte őt. Ennek a nőnek igaza volt. Így belekerült az okkultizmusba, és csak Isten kegyelme szabadította meg. Látjátok, mennyire résen kell lennünk. Most mindezen helyzetek közül a legbonyolultabbakhoz és legfájdalmasabbakhoz jutottunk el Félek attól, hogy amit mondani fogok Félek attól, hogy amit mondani fogok néhányatokat sokkolni fog De a legnehezebben kezelhető emberek azok, akikben kétféle szellem van Egyik a Szent Szellem, a másik pedig nem az Egyesek azt mondanak, a Szent Szelem nem lakozik tisztátalan edényben. Ez nincs így. A Szent Szelem tisztátalan edényekben is lakik. Ha ez nem így lenne, nem lenne reménységünk. Némelyek azt a hozzáállást veszik fel, hogy a Szent Szelem csak akkor jön be, ha teljesen tiszta vagy. De a Szent Szelem akkor költözik belénk, azért költözik belénk, hogy megtisztítson bennünket. Nélküle nem tudunk megtisztulni. Tehát szükségünk van rá. Ez olyan, mintha egy professzor az egyetemen azt mondaná, ha letetted a vizsgádat, tanítani foglak. A diákok azt mondanak, de professzor úr, szükségünk van a tanítására ahhoz, hogy átmenjünk a vizsgán. Miután Dávid megvallotta, hogy házasságtörést és gyilkosságot követett el, így imádkozott, Szent Szellemedet ne vedd el tőlem. És Isten nem vette el. Ha valami be tud mocskolni, a paráznaság és a gyilkosság igazán beszenyez, de a Szent Szellem nem hagyta el Dávidot. Ez Isten kegyelme és irgalma volt. Te is igazán örülsz annak, hogy a Szent Szellem nem hagyja el téged, amikor valami rosszat teszel? Tudod, hogy Jézus a Márk 7-ben felsorol 13 dolgot, ami beszenyezi az embert. Ezek közül az egyik a büszkeség, a másik a bolondság. Drága Uram, mennyi szent szellemmel telt keresztény lenne elhagyatva, ha minden egyes alkalommal, amikor büszkék vagyunk, vagy bolond módon viselkedünk, a szent szellem elhagyna bennünket. Tehát a szent szellem lakozik olyan edényekben, amelyek nem teljesen tiszták. És némelykor hajlandó megosztani lakhelyét más forrásból származó más szellemmel. Nem a tapasztalathoz folyamodom, de meg kell mondanom, hogy tudok tucatni ilyen esetről. És egy szegény pásztornak az a legnehezebb dolog az ilyen emberekkel való foglalkozás. A hölgy, aki a nyelvek magyarázatát kapja, egyszer jól mondja, máskor egyáltalán nem. Soha nem voltál még ilyen helyzetekben? Nem élted át ezeket? Nem forogtál körbe-körbe, ahogy én tettem. Emlékszem, hogy amikor évekkel ezelőtt Londonban pásztoroltam, teljesen tanástalan voltam, tényleg nem tudtam, mit tegyek. Emlékszem egy emberre, aki odajött hozzám, és így szólt. Ősz ki belőlem ezt a démont. Azt feleltem. Benned nincs démon, hallottam, hogy nyelveken szólsz. Nekem nem volt igazam, neki pedig igaza volt. Soha nem segítettem neki igazán, mivel nem tudtam elismerni a problémáját. Ő később túl korán meghalt, boldogtalan ember volt, és be kell vallanom, hogy a teológiám visszatartott attól, hogy segítsek. Amikor megváltoztattam a teológiámat, azért változtattam meg, hogy a valósághoz igazodjon. De úgy gondolom, egyet fogsz érteni velem, ha átgondolod a szellemi tapasztalataidat. Az egyik legnehezebben kezelhető ember az, akiben egyszer igaz, máskor hamis szellem van. El fogok mondani nektek valamit, ami nagyon fájdalmas, de sokat imádkoztam érte, és úgy gondolom Isten azt akarja, hogy beszéljek róla. Azok a pünkösdiek, akik közül való vagyok. Nagyon tisztelik William Branhamet. Hányan hallottatok William Branhamről? Legtöbben tudtok róla. William Branham Isten embere volt, akinek a legfigyelemreméltóbb és legdrámai ajándékot adta Isten. Volt egy Bibliatanító barátom, akinek a nevét nem mondom meg, aki William Branham nagyon közeli munkatársa volt néhány évig. Egyszer személyesen megosztott velünk valamit. Ezt mondta, arra a következtetésre kellett jutnom, hogy kétféle szellem volt William Brenhamben. Az egyik Isten szelleme volt, a másik nem. És tudjátok, az a szomorú, és ezt valódi szomorúsággal mondom, hogy bámulatos ajándéka ellenére, és annak ellenére, hogy Isten hogyan használta életet, tragikus vagy szánalmas véget ért, attól függően, hogyan értelmezett. Egy motorbaleset következtében halt meg, amelyben az autója egy ittas vezetővel ütközött. Egy kis fanatikus csoportot hagyott maga után, akik William Brenham imádói voltak, és akik az egyik legszomorúbb emberek, akikkel valaha találkoztál a kereszténységben. Miért történt mindez? Mert ha összekeversz két szellemet, és nem távolítod el a hamisat, végül is a rossz megrontja a jó munkáját. Hadd olvassak el egy igerészt, ami úgy gondolom erre vonatkozik. Ez az 5 Mózes 22-ben van. Ez azon részek egyike, amiket kedvelek. Nyomtató ökörnek ne köst be a száját. Van egy akkori alkalmazása, de van mai vonatkozása is. Az 5 Mózes 22.9. Eddig, és 11. versében ez áll. Neves különböző fajta magokat a szőlődben, nehogy az elvetett magod, hozama és szőlőskertet termése beszenyeződjön. Azt is mondja, hogy ne öltöz olyan ruhába, ami különféle anyagokból készült, például gyapru, gyapjúból és lendből. Az alapelv az, hogy az Úr szolgálatát ne kevert össze másféle dolgokkal. Így az összekevert magvú szőlőskertben olyan terményt kapsz, amit Isten nem fogad el szentnek. A részben, a lemből, részint gyapjóból készített ruha viselésekor két különböző szellemi világban vagy. A lena a szellemi tisztaság szimbóluma, a gyapjó pedig az emberi erőfeszítésé, ami meg illa, megizzaszt. Tehát nekünk, neked és nekem, és a gyülekezetnek meg kell vizsgálnunk magunkat. Kevert magot vetünk? A jó és a rossz is ott van? Kevert ruhát hordok? Részben Jézus igazságába öltöztem, részben pedig a saját testi természetembe? Mivel végül is Isten áldása nem fog megmaradni azon, amit tiszta és tisztátalan kevert. Hadd ismételjem át ezt, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos. Különböző módok, amelyeken keresztül tévedés és megtévesztés jön be, ha az emberek a hitük mértékén túllépve profétálnak. Hitben kezdik, és aztán, mivel felfogalkodnak, túllépnek a hitükön. Különböző fajta jövendő mondások léteznek. Tudjátok, az emberek sok pénzt fizetnek a jósoknak, és tisztában vagytok azzal, hogy az emberek nem fizetnek a semmiért. Németországban, nyugat-németországban, ma, ami Németország nyugati fele, a legtöbb üzletember kikéri egy jós tanácsát, mielőtt üzletet köt. Soha nem gondolnak arra, hogy gyülekezetbe menjenek, vagy egy szolgáló testvérhez forduljanak. Nos, az üzletemberek nem adnak ki pénzt a semmiért. Ez nem jelenti azt, hogy amit ők kapnak, az igaz, de egy része igaz. De hivatkozhatnak olyan példákra, amikor a jósok csodálatosan segítettek. A klasszikus példa szerintem az Egyesült Államok egyik előző elnöke, akinek a felesége folyamatos kapcsolatban állt egy jósal és asztrológussal, és a hivatalos programjainak nagy részét az a nő diktál, a beleértve a gorbacsovval tervezett találkozókat, és így tovább. Ez egy, nem egy régi korban játszódott esemény, ez itt történik közöttünk. Aztán újra szeretnélek figyelmeztetni benneteket, ne fogadjátok el a sátán végzetét az életetekre. Lehet, hogy közületek itt némelyek voltak jósnál. Nagyon szokatlan lenne, ha nem jártak volna egyesek ott. Tényleg szükséged van arra, hogy minden befolyástól megtisztulj. Ebben a könyvemben, amit felemelek, Beszámolok egy esetről, amikor egy ima voltam, és egy fiatalember, akivel azelőtt soha nem találkoztam, oda jött hozzám. Csak beszélgettünk, és megkérdeztem, elfogadod a Szent Szelemet? Ő, ő így felelt, igen, de. Amikor bármikor bárki azt mondja, igen, de, ebben a kérdésben tudod, hogy mit jelent a de. Nem, de nem beszélek nyelveken. Szóval egy újabb ormánytalan elefántra bukkantam. Nem vitatkoztam vele erről, de egyszerűen azt kérdeztem tőle, a Szent Szellemtől indítatva, voltál-e valaha jósnál? Gondolkodott egy kicsit, aztán így szólt, igen, egyszer, amikor 15 éves voltam, de csak viccből tettem. Egyáltalán nem gondoltam komolyan. De azt válaszoltam, elmentél, és megjósolták a jövődet, nem? Inkább vonakodva mondta, igen, feltettem a kérdést. Készt vagy-e ezt bűnként megvallani Istennek, -e, és bocsánatot kérni, és megkérni őt, hogy szabadítsa meg a következményektől? Igent mondott, tudjátok, csak hogy lerázom végre. Így egy kis... Egyszerű imában vezettem. Uram, megvallom azt a bűnt, hogy elmentem egy jóshoz, és meghallgattam a rám vonatkozó jövendőlést, és arra kérlek, hogy minden következménytől szabadíts meg. Nem mondtam többet. Kezemet a vállára téva imádkoztam érte, és azonnal folyékonyan nyelveken kezdett szólni. Tudjátok, a láthatatlan akadály el lett távolítva. Árnyék volt az élete felett, amelyet el kellett mozdítani onnan sok sok embert vannak be trükkös módon okkultizmusba manapság. Meg kell mondanom, hogy létezik egy olyan fajtája, amit én karizmatikus jövendőmondásnak neveztem el, amit nagy gyanakvással szemlélek. Néha igaznak bizonyul, néha nem. De tudjátok, azok az emberek, akik vágynak Istentől kijelentést kapni egy profétán keresztül, veszélyes úton vannak. Nem azért, mert ez nem történhet meg. A bennük égő vágy miatt sok kockázatnak vannak kitéve. Most szeretném megadni nektek az eltévejedésre jelöltek táját. Ahogy végighaladok ezen a felsoroláson, kérlek, hogy vizsgáld meg magadat. Ez nem teljes lista, de úgy gondolom ad néhány ötletet. Ezek a következők eltévejedésre jelöltek. Azok, akik csak szubjektív benyomásokra hagyatkoznak. Ó, amikor az a testvér profétált nekem, olyan jól éreztem magam. Tudom, hogy ez biztosan Istentől származott. Nem tudod. Nagyon veszélyes, ha úgy tartod, hogy biztos vagy benne. Még sok más próbát kell alkalmaznod. Másodszor, azok, akik csak termész, csak emberi vezetőkre néznek. Ha egy bizonyos ember mondja, elhiszik. Ez nagyon kockázatos. Nincsenek tévedhetetlen emberi vezetők, én sem vagyok az. Nem akarom, hogy az emberek azért higgyenek el valamit, mert én mondom. Úgy gondolom, hogy közületek azok, akik ismernek engem, tudják. Nagyon vigyázok arra, hogy a szentírás felé, és ne a saját benyomásaim felé vezessem az embereket. Harmadszor azok, akik a természet feletti jeleket az igazság garanciájának tekintik. Maga Jézus mondta, hogy hamis próféták fognak jönni, és nagy jeleket és csodákat esznek, de ők hamis próféták. Tehát az a puszta tény, hogy valami természet feletti történik, önmagában nem elegendő biztosíték arra, hogy az a személy, aki azt bemutatja, igaz próféta. A következő kategória azok, akik személyes ambíciók miatt fogénykonyak a hízelgésre. Tudjátok, mit mondtam a hízelgésre? Aki hízelek fele barátjának a szájával, hálót vet annak lába elé. Mivel legtöbben nem vagytok prédikátorok, nem tudjátok, mennyire szeretik a prédikátorok az elismerést. Ez érthető, ez teljesen méltányos. De az a probléma, hogy néha rossz helyen keressük az elismerést. Azzal, hogy megbecsülésre vágyunk, fennakadunk a horgon olyan területen, amiben nem kellene belefolynunk. A következők azok, akik nem készek szembesülni a szenvedés vagy üldöztetés lehetőségével. Előbb-utóbb elkerülhetetlenül megtévesztettek lesznek. A Biblia ugyanis világosan figyelmeztet bennünket, hogy el kell fogadnunk a szenvedés és üldöztetés próbáját. Péter azt mondja első levelének negyedik részében, az első és második versekben, mivel Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, más szavakkal, legyetek készen a szenvedésre. A megjegyzésem ehhez az, hogy Isten embereinek nagy tömegét fegyvertelenül küldik ki. Nem látták ezt a tényt, hogy történik szenvedés. Ez a keresztény élet része. Ez Isten velünk való foglalkozásának része. Bárkéről, aki csak jót ígér, fenntartás nélkül az a véleményém, hogy hamis próféta. Aztán végül azok, akik járatlanok az írásokban. Élnek olyan emberek távoli országokban vagy üldözésben, akiknek nincs Bibliájuk, csak igéjük üzenetük Isten kegyelmes lesz hozzájuk De számodra és számomra az egész Biblia könnyedén elérhető Ha mi nem tanulmányozzuk a Bibliánkat, jelöltek vagyunk az eltévejedésre Megérdemeljük, hogy megtévesszenek bennünket Hadd menjek még egyszer át ezen a listán Első, azok, akik szubjektív benyomásokra hagyatkoznak. Második, azok, akik csak emberi vezetőkre figyelnek. Harmadik, azok, akik a természet feleti jeleket az igazság biztosítékának tekintik. Negyedik, azok, akik személyes ambícióból fogékonyak az ízelgésre. Ötödik, azok, akik nem hajlandók szembenézni a szenvedés és az üldöztetés lehetőségével. Hatodik, azok, akik járatlanok az írásokban. Most áttérünk ennek az üzenetnek az általam pozitívnak nevezett részére. Hogyan legyünk szabadok a megtévesztéstől? Kilenc javaslatom van. Remélem, mindegyik belefér az időnkbe. Tehát ez a pozitív rész. Megosztottam veletek néhány neg negatív dolgot, néhány figyelmeztetést, olyan emberek példáját, akik nem menekültek meg a megtévesztéstől. Most kilenc alapelvet adok nektek. Az első, csak Isten kegyelméből tudunk hűségesek lenni. Mély benyomást tett rám évekkel ezelőtt pálállítása az Egykorintus 7.25-ben. Mi így szól, tanácsot adok úgy, mint aki az Úr írgalma folytán hitelt érdemel. Megállapítottam akkor, és úgy gondolom soha nem fogom elfelejteni, hogy csak Isten kegyelme által találtathatunk hűségesnek. Nem az okosságunk, nem a szellemi szintünk, nem az igeversek száma, amiket idézni tudunk, tart meg, Isten kegyelmétől függünk. Amíg ilyen módon élünk, ő nem fogja visszavonni az irgalmát tőlünk. Amikor azonban gőgössé és magabiztossá válunk, és úgy gondoljuk, Isten kegyelme nélkül is boldogulunk, szörnyű veszélyben vagyunk. Második, fejleszünk ki magunkban az alázatosságot és az Úr félelmét. Felolvasom az egyik kedvenc cigerészemet a Zsoltárok 25. Ből 25. Zsoltár, 8. és 9. vers. Jó és igaz az Úr. Ezért megmutatja a védkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságban vezeti, és az ő útjára tanítja meg az alázatosakat. Milyen embert tanít Isten? Nem hallottam. Alázatos, helyes. Ha valaha is megszülünk alázatosnak lenni, fennáll a veszélye, hogy kikerülünk Isten védelme alól. Azután a 12. és 14. versekben ez áll. Ki az az ember, aki féli az Urat? Annak megmutatja az Úr, hogy melyik utat válasza. Az Úr titka az őt félőkkel van, és megtanítja őket a szövetségére. Tehát mi a feltétele annak, hogy igazságot kapjunk Istentől? Az Úr félelme. Más szavakkal, az alázatosság és az Úr félelme a védelmünk. Idéztem ma reggel, de néhányan -e nem voltatok itt, két részt a bölcsességről és az ismeretről. Az igazságról beszéltem, amikor imádkoztunk. Azt mondtam, hogy valamilyen módon tényleg szeretném tudni, hogy mi az igaz bölcsesség és az igaz ismeret. Egy ima jött ki a számból, amiről megláttam, hogy Isten válasza volt. Így szóltam. Minden igaz bölcsesség és igaz ismeret az Úr félelméből ered. Bármi, ami nem az Úr félelméből származik, nem igaz bölcsesség és nem igaz ismeret. Az iké, -e, amit Isten adott nekem, a Zsoltárok 110-11 volt. Az Úr félelme a bölcsesség kezdete és a bölcsesség első része alapja. A példabeszédek egy hét, az Úr félelme az ismeret kezdete. Tehát bármi, ami nem Isten félelmében kezdődik, sem nem az igaz bölcsesség, se nem igaz ismeret. Kaptunk egy profétai kielentést, hogy Isten tanítani fogja népét az Úr félelmére. Meg kell mondanom, hogy Ő tanít engem. Félnék attól, hogy ne legyek az Úr félelmében. Ha valaha is akarod az áldást, védj elő egy konkordanciát, és nézz át minden ígéretet a Bibliában, ami összefüggésben van az Úr félelmével. Szerintem úgy fogod találni, hogy nincs semmi más, amihez Isten több áldás ígéretét kapcsolja, mint az Úr félelme. Alázatosság és az Úr félelme által van gazdagság és tisztesség és élet. Akiben Isten félelem van, megelégedettségben lakik, és nem fogja meglátogatni a gonosz. Mit kérhetnél, ami többennél? Rendben Harmadik pont. Mindent a szent írásra alapoz. Elsők az írásokban megtalálható általános kielentések, és azután kereshetjük a személyes kinyilatkoztatást. Nos, a Biblia nem mondja meg nekem, hogy Indiába kell mennem missionáriusnak, ha ez igaz, személyes kielentése van szükségem. De nincs jogom személyes kinyilatkoztatása várni. Ha nem élek az általános kijelentések szerint, amelyek minden keresztényre igazak. Tudjátok, ez lustaság. Azt mondom, hogy senkinek nincs joga a profétához venni Isten szaváért, ha nem él az írások kinyilatkoztatott igazsága szerint. Ha az általános kielentések szerint élsz, akkor várhatsz személyes kielentést, ha szükséged van rá. De ha figyelmen kívül hagyod az általánost, majd, hogy nem sértegeted Istent, ha ezt mondogatod. Uram, adj egy különleges kélentést, Isten kérdőre van, miért nem olvasod a Bibliádmat? Ezt írtam. Annak a kereszténynek, aki mellőzi a Bibliáját, nincs joga Isten szavát hallani. Sokszor, amikor az illető azt gondolja, hogy Isten szólt hozzá, ez nincs így. Negyedik pont. Nagyon-nagyon fontos. Összpontosíts Jézusra. A jelenések 19.10 elmondja nekünk a prófécia alapvető természetét. Ez egy nagyon rövid tömör vers. A jelenések 19.10. A kinyilatkoztatást adó angyal ezt mondja Jánosnak. Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel, a profétaság szelleme. Minden igaz profécia valamilyen módon Jézusra mutat. Ez igaz minden bibliai proféciára az Ószövetségben, és igaznak kell lennie mindenféle szent szellemtől jövő proféciára, amit a gyülekezetben kapnak. Jézusra kell mutatnia, őt kell felemelnie. Jézus azt mondta János 16, 13. és 14. versében. Amikor azonban eljön ő az igazság szelleme, elvezet benneteket minden igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ez szabályszerű. De tovább megy. Ő engem fog dicsőíteni, mert, mármint Jézust, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. A Szent Szelem legfontosabb funkciója a gyülekezetben az, hogy Jézust dicsőítse. Azért jött el, hogy ezt tegye. Elárulok nektek egy kis titkot az jövetelekkel kapcsolatban. Ha akarjátok a kenetet és a Szent Szelem áldását, összpontosítsatok arra, hogy Jézust dicsőítsétek. A Szent Szelem boldoganod lesz. De bármi, ami elvonja az emberek figyelmét Jézusról, és másodlagos dolgok felé fordul, és nem ad dicsőséget Jézusnak, nem a Szent Szellemtől van. Ez egy igazán biztos próba. 49 évig pünkösdista voltam. Megfordultam olyan pünkösdiek között, Isten áldja meg őket, és mindenféle furcsa dolgokat állítottak, vadzajokat keltettek, és azt állították, hogy ez a Szent Szellemtől jött. De Jézust ez egyáltalán nem agasztalták fel ezzel. Megtévesztett szegény emberek voltak, de nem ők voltak az egyetlenek. Most magukat okosabbnak tartó emberek is vannak, akiket karizmatikusoknak nevezünk, de ők is eltévejethetnek. A következő javaslatom az, hogy hagyd Istenre a kezdeményezést. Ne nyaggast Istent kielentésekért. Ülj nyugodtan, és hagyatkoz Istenre, hogy akkor is úgy adjon neked, amikor és ahogy neki tetszik. Jézus ezt mondta, az én ítéletem igaz, mert nem magamtól ítélek, hanem úgy ítélek, ahogy hallok. Próbáld követni ezt a példát. Előbb haj, aztán ítélj. Ne oktast ki Istent. Ne gyötörd Istent a problémáiddal, különösen teológiai dilemmákkal. Van egy gyönyörű ige, amit szeretek a zsoltáron, 131. zsoltárban. Csak két verset olvasok el. Természetesen Dávid írja. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevéje a tekintetem. Mi az egy szóval kifejezve, amitől elhatárolja magát? A büszkeség. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Vedd észre, hogy vannak olyan dolgok, amik túl mélyek neked, amiket nem tudnál megérteni, ha Isten elmondaná neked. Hajd, hogy Isten megtartsa ezeket magának. Így szól tovább az igen. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint egy elválasztott gyermek viselkedik az anyjával. Mint egy elválasztott gyermek olyan a lelkem bennem. Ez nagyon eleven lett a számomra évekkel ezelőtt, amikor afrikaiaknak prédikáltam Kenyában. Ha összejövetel volt egy olyan méretű teremben, mint ez a középső szekció, az első három sort szobtatós mamák foglalták el. Minden alkalommal, amikor a baba nyügös volt, az anyuka merre tette és megszobtatta. Hozzászoktam, hogy tekintetemet a harmadik soron túlra irányítsam. De látjátok, ez egy el nem választott gyermek, minden alkalommal, amikor akar valamit, sír. De egy elválasztott gyermek vár az anyukájára, hogy elkészítse a megfelelő táplálékot a megfelelő időben. Tehát nem ennyi Istenhez, mint egy el nem választott gyermek. Légy elválasztott. Fogadd el Isten táplálékát, amikor adja neked. Légy fegyelmezett. Érted ezt? Rendben. A következő figyelmeztetés, amit adok, legyél tudatában a fantáziának. Létezik a fantázia szelleme, és ez emberek millióit foglalja el, főleg a televízión keresztül. Őszintén szólva, sok főleg fiatal ember nem tudja, hogy amit lát, az valóság vagy fantázia. Egy kis személyes illusztrációt, Fogok adni, remélem el tudom mondani személyesen, ugyanis egy ideje nagyon sokat gondolkozom ezen. Meglehetősen élénk fantáziám van, úgy gondolom, ez az írói adottságomhoz tartozik. A képzeletem könnyen átveszi a vezetést, ha hallok valamit, a fantáziám nagy sebességre kapcsol, és elszállok. Néhány másodperc alatt több mérföldnyi távolságra kerülök. Nos, ennek van egy jó oldala, de nagyon veszélyes. Egy napon Isten nagyságáról elmélkedtem, és mindarról, amit ő tett, az ő elhívásáról, és úgy éreztem, hogy egy tűfogszerű, gyönyörű hegycsúcs tetején állok. Különböző irányokba tudtam tekinteni, és pompás gomoly felhőket láttam, és megragadott ez a szépséges és vidám látvány. Aztán egy másik irányban néztem, és egy nagyon meredek, függőleges sziklafalat láttam, egy több száz lábnyi mély szakadékot, és nem álltam messze tőle. Igazán elfogott a rettegés, a félelemtől összerándult a gyomrom, és arra gondoltam, Uram, hol a védőkorlát? Isten válaszolt, a védőkorlát a Szentírás. Amíg ezen belül állsz, biztonságban vagy. De ha kívülre kerülsz, katasztrófa felé haladsz. Ha tehát élénk, képzelő tehetséged van, add át a Szent Szellemnek. Tudod, ez szörnyű kimondani, de ha hamis próféta akarnék lenne, amitől Isten mentsem, nagyon sikeres lennék. Érted, mit mondok? Tudom, hogy megvan az adottságom, hogy elbővöljem az embereket. Tudod-e, mit jelent ez az elbővölés szó? A, a megigézés egy latin szóból származik, ami boszorkánságot jelent. Pontosan ez az értelme, ami megigéz, megragad, az egy bizonyos értelemben potenciálisan varázsol. Tehát használd az élénk képzeletedet, hadadjon neked Isten ragyogó felhőket. De, drága testvéreim, maradjatok a korláton belül. Miért lennél egy újabb változat? Rengetegen megsérültek előtted. Soha nem menj az írásokon kívülre a saját érdekében, értekedben. A következő, maradj egyszerű és világos. Ne légy szuper szellemi. Ne használj gyakran magas röptű nyelvezetet. Ragaszkodj az egyszerűséghez. Mindig kedves nekem az, amit a drága koriten Boom szokott mondani. Biztosan sokan hallottatok róla. Kiss, az angol rövidítés a tarst egyszerű együgyűségben. Mondat szavainak kezdőbetőiből áll. Hidd el nekem, ezt megszíveleltem, és ha túl bonyolítják a dolgokat, ideges leszek. Pál két dolgot írt a korintusbelieknek, a 2. Korintus 3-ban. 2. Korintos 3. 2. Korintos 3. 12. és 13. vers. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes bátorsággal szólunk, másfordítás szerint nagy egyszerűséggel szólunk. Nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a mulandó dicsőség végét. Az új szövetség tehát leplezett volt. Az igazság a jelekben, előképekben rejtőzött, nem volt teljesen feltárt. De az új szövetségben nem ilyen módon mutatjuk be az igazságot teljesen egyszerű beszédmódot használunk. Azt mondom az embereknek, amikor szabadító szolgálatra jönnek, meg akarsz szabadulni? Először légy alázatos, másodszor legyél őszinte. És nem leszel őszinte, ha nem alázod meg magad. Azt kérem, nevezd nevén a problémádat. Ha ez a bujaság, nevezd bujaságnak. Ne használj valamilyen nehezen érthető, szépen hangzó fantázia nevet. Hiszek az egyszerűségben. Hiszem, hogy ez az új testamentumi szolgálat része. Egyszerű elnevezéseket használunk. Az ásolt hívjuk, és nem mezőgazdasági eszköznek. Aztán Pál ugyanabban a levélben, a 11. részben tovább megy, amelynek egy részét már felolvastam. Így szól a gyülekezethez a második versben, Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy szeplőtlen szűzként állítsanak titeket a Krisztus elé. Ez egy megdöbbentő állítás, ha arra gondoltok, hogy milyen emberek voltak a korintusi keresztények homoszexuálisok, prostituáltak, iszákosok, mindenféle szennyes dolog, amire csak gondolni tudsz. És Pál azt mondja, hogy el akarlak jegyezni benneteket Krisztusnak, mint tiszta szüzeket. Ez a megváltás sodája, hogy a legmocskosabb a legtisztábbá lehet. De tudod, Pál az eljegyzés szót használja Az eljegyzés nem házasság A bibliai kultúrában a jegyesség koteléket jelentett, de nem volt házasság Nem lehetett teljesen intimíteni a kapcsolatot De a törvény előtt a házassággal egyenlő tekintéje volt Az egyház ma Krisztus jegyese De még nem jött el a bárány menyegzői vacsorája Próbákat kell kiállnunk mi a teszt? Nagyon egyszerű. Hűségesek maradunk a -e Jézushoz, vagy feladjuk az iránta való elkötelezettségünket? Az a gyülekezet, amelyik hűségesen kitart Jézus mellett, a menyasszony lesz. Az a gyülekezet pedig, amelyik hűtlenné válik Jézushoz, paráznanővé válik, prostituáltá. Mindkettő nagyon világosan alakul már a világban.